ירמיהו, פרק ג' לאמור, הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאיתו, והייתה לאיש אחר. הישוב אליה עוד, הלא חנוף תכנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים רבים, ושוב אלי. נאום אדוני, שאי עינייך על שפיים, וראי, איפה לא שוכבת, על דרכים ישבת להם,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 שלחתיה, ואתן את ספר כריתותיה אליה, ולא יראה בוגדה יהודה אחותה, ותלך ותיזן גם היא, והיה מכל זנותה, ותכנף את הארץ, ותנאף את האבן ואת העץ, וגם בכל זאת לא שבה אלי בגודה אחותה יהודה בכל ליבה, כי אם בשקר. נאום אדוני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 בית ישראל. נאום אדוני, כל על שפיים נשמע, בכי תחנוני בני ישראל, כי העבו את דרכם, שכחו את אדוני אלוהיהם. שובו בנים שובבים, הרפה משובותיכם. הננו עתנו לך, כי אתה אדוני אלוהינו, אכן לשקר מגבעות המון הרים.